Він хотів би з тобою не тільки листуватися. У Роновім голосі прозвучали прокурорські нотки. Герміона роздратовано похитала головою і, не звертаючи уваги на Рона, що пильно на неї дивився, спитала в Гаррі То що ти надумав? Будеш нас учити? Тільки тебе й Рона, так? Ну знову з Герміона. Ну, Гаррі, ти, ти тільки не психуй, будь ласка. Але мені здається, що ти міг би навчати всіх, хто забажає. Тобто йдеться про те, щоб навчитися захищатися від, від Волдеморта. О, Яроне, ну не будь таким страхопудом. Буде несправедливо, якщо ми не дамо такого шансу іншим учням. Гаррі на мить замислився, а по хвилі сказав, Навряд чи ще хтось окрім вас захоче, щоб я їх учив. Я ж божевільний. Ви що, забули? Ти здивуєшся, скільком учням було б цікаво послухати, що ти розкажеш серйозним голосом сказали Герміона. «До речі, вона підсунулася ближче. Рон, що не зводив з нею погляду, теж підсунувся. «Ти знаєш, що перші у жовтні вихідні ми проводимо в Гоксміті? Як ти дивишся на те, щоб ми запропонували всім зацікавленим зустрітися з нами в селі і там усе обговорити?» «А чому треба збиратися поза школою?» – не зрозумів Рон. «Бо», – пояснила Герміона, одночасно перемальовуючи з книжки китайську плямкаючу капусту, «бо навряд чи Амбридж дуже зрадіє, коли довідається, що ми задумали». Гаррі дуже хотів побувати на вихідні у гоксміті але не міг позбутися однієї тривожної думки. Після того, як Сіріус на початку вересня з'явився в каміні, він більше ні разу не озивався. Гаррі знав, вони його тоді розсердили, сказавши, що йому з'являтися небезпечно. Але Гаррі боявся, що Сіріус може начхати на всі застереження і прибути до Гоксмітта. Що їм робити, якщо на сільській вулиці до них підбіжить великий чорний пес? Та ще й цілком можливо на очаху Драко Мелфоя. Не можна йому дорікати, що він хоче вирватися на волю, сказав Рон, коли Гаррі поділився з друзями своїми побоюваннями. Він же два роки переховується. Йому було нелегко. Зате він був на свободі. А зараз мусить стерчати в чотирьох стінах з тим жахливим ельфом. Герміона кинула на Рона сердитий погляд, але зауваження за таку зневагу до крічера не зробила. Лихо в тому, сказала вона Гаррі, що поки в Волдеморт Господи, Роне, не виявить себе відкрито, Сіріус мусить ховатися. Тобто ідіотське міністерство не визнає Сіріуса невинним, доки там не збагнуть, що Дамблдор увесь цей час казав про нього правду. А коли ті йолопи нарешті почнуть ловити справжніх смертежерів, стане очевидно, що Сіріус до них не належав. Він же навіть мітки не має. Ну, не думаю, що він такий дурний, щоб з'являтися в Гоксміті. Підбадьорливо мовив Рон. Дамблдор за таке розсердиться. А Сіріус слухається Дамблдора. Навіть якщо йому це не вельми подобається. Гаррі це не заспокоїло. І Герміона сказала... «Ми прозондували тих, хто, на нашу думку, хотів би навчатися захисту від темних мистецтв. І дехто виявив зацікавлення. Ми їм запропонували зустрітися в Гоксміті». «Добре», – неуважно сказав Гаррі, думаючи про Сіріуса. «Не хвилюйся, Гаррі», – лагідно сказали Герміона. «Тобі вистачить мороки і без Сіріуса». І це була щира правда. Він ледве встигав з домашніми завданнями, хоч йому тепер було значно легше, бо він не мусив відбувати вечірні покарання у професорки Амбридж. Рон відстав ще більше, ніж Гаррі, бо окрім тренувань двічі на тиждень, виконував ще й обов'язки старости. А ось Герміона котра вивчала більше предметів, ніж вони обидва разом, не лише виконувала всі домашні завдання, а ще й знаходила час плести ельфам одежину. І Гаррі мусив визнати, що вона досягла в цьому певних успіхів. Тепер майже безпомилково можна було відрізнити шапочки від шкарпеток. Ранок їхньої подорожі до Гоксміта – видався ясним, але вітряним. Після сніданку учні вишукувалися в чергу до Філча, котрий звіряв прізвище з довжелезним переліком учнів, які мали дозвіл від батьків або опікунів відвідати село. Гаррі відчув певні докори сумління, коли згадав, що якби не Сіріус, то взагалі не мав би змоги там бувати. Коли він підійшов до Філча, сторож втягнув носом повітря, ніби хотів щось від Гаррі винюхати. Тоді ледь помітно кивнув головою, від чого в нього затряслися щелепи. І Гаррі вийшов на кам'яні сходи на зустріч в прохолодному соняшному дневі. «Е, а чого Філч тебе обнюхував?» – поцікавився Рон, коли вони поспішали до воріт. Ну, «Хотів, мабуть, внюхати какобомби, – реготнув Гаррі. «Я й забув вам розповісти». І він переказав історію про те, як відсилав листа Сіріусові, і як у суварню вірвався Філч, вимагаючи, щоб Гаррі показав йому листа. На його подив, Герміону ця історія дуже зацікавила, значно більше, ніж його самого. Він казав, що йому хтось повідомив, ніби ти замовляєш какобомби. бомби А хто ж це міг би зробити? Хіба я знаю?» – знизав плечима Гарі. «Може, Мелфой хотів пожартувати?» Вони проминули височенні кам'яні колони з крилатими вепрами вгорі і повернули ліворуч на дорогу до села. Вітер куйовдив їхнє волосся. «Мелфой?» – скептично перепитали Герміона. «А, ну, так, можливо». І вона надовго замислилася, аж доки вони дійшли до околиць села. «До речі, а куди ми підемо?» – поцікавився Гаррі. «У Тримітли?» «Ой, ні», – стрепинулася Герміона. «Ні-ні, там завжди повно людей і страшенно гамірно». Я всім сказала, що зустрінемось у Кабанячій голові. Знаєте, той шинок, що стоїть не на головній вулиці. Ну, він має трохи таку, знаєте, непевну репутацію. Ну, учні туди переважно не ходять, тож нас ніхто не підслухає. Вони пройшли головною вулицею пов крамничку жартів Зонко, і ані трохи не здогувалися, побачивши там Фреда, Джорджа і Лі Джордана. Тоді промануло пошту, з якої з регулярними проміжками вилітали сови, і завернули в бічну вуличку, наприкінці якої стояв маленький шинок з готельчиком. З ржавої скоби над дверима звисала пошарпана дерев'яна вивіска із зображенням відрізаної голови дикого кабана, що стікала кров'ю на білу скатертину. Вивіска поскрипувала на вітрі. Друзі підійшли і, вагаючись, зупинилися біля дверей. «Заходьмо!» – нервово запропонувала Герміона. Гаррі зайшов перший. Тут було геть не так, як у трьох мітлах. Величезному шинкові, що вражав чистотою та гостинним теплом. Кабаняча голова тут була малесенька, темна і дуже брудна кімнатка, що вся просмерділася якимсь... Козячим духом. На віконечках був такий густий шар сажі, що в кімнатку майже не пробивалося світло. Їх освітлювали якісь недогарки свічок, що стояли на шорстких дерев'яних столах. На перший погляд здалося, що підлога земляна. Та коли Гаррі на неї ступив, то зрозумів, що знизу, під шаром накопиченого за століття бруду, вона кам'яна. Гаррі пригадав, як йому ще першокласникові розповідав про цей шинок Геґрід. У тій кабанячій голові, повно химерної публіки, казав він, пояснюючи, як виграв там у якогось незнайомця у каптурі драконяче яйце. Гаррі тоді ніяк не міг зрозуміти, чому Геґріда не здивувало, що той незнайомець під час їхньої зустрічі ховав своє лице під каптуром. А тепер він зрозумів, що приховування обличчя то такий собі стиль кабаничої голови. Біля шинквасу сидів чоловік, з обмотаною брудними сірими бинтами головою, і склянку за склянкою заливав у щілину, де мав би бути рот, якусь паруючу вогняну рідину. Біля одного віконечка сиділи дві постаті в каптурах. Гаррі міг подумати, що це дементори, якби вони не говорили з виразним йоркширським акцентом. А в затінку біля каміна сиділа відьма в густій чорній вуалі, що спадала їй аж до ніг. Можна було розрізнити хіба що кінчики її носа, бо в тому місці вуаль трохи відстовбурчувалася. Не знаю, Герміоно про у Гаррі, коли вони йшли до шинквасу. Він усе приглядався до відьми у вуалі. «Ти не думаєш, що це може бути Амбридж?» Герміона уважно придивилася до жінки. «Амбридж за неї нижча», – спокійно відповіла вона. «Та навіть якби Амбридж і справді притарабанилася сюди, вона б нічого нам не зробила». «Гаррі, я шкільні правила перечитала не раз і не двічі. Ми нічого не порушуємо». Я спеціально розпитала професора Флитвіка, чи можна учням заходити в кабанічу голову. І він сказав, що можна, тільки наполегливо радив приносити з собою власні склянки. І ще я переглянула всю наявну інформацію про навчальні групи, та групи з виконання домашніх завдань. І все це однозначно дозволено. Просто я не вважаю, що треба виставляти на показ те, що ми робимо. Ну, так, сухо погодився Гаррі. Особливо, якщо те, що ти задумала, не зовсім нагадує групу з виконання домашніх завдань а звідки лясі задньої кімнатки до них бочком підійшов шинкар. Це був непривітний старий чоловік з довжелезним сивим волоссям та бородою. Він був високий, худий і трохи когось нагадував Гаррі. «Що?» – прохрипів він. «Прошу три маслопива», – замовила Герміона. Чоловік нахилився під ляду, видобув три закурілі бруднющі пляшки і, грюкнувши, поставив їх на шинквас. «Шість серпиків!» – назвав він ціну. «Я розрахуюся», – швиденько сказав Гаррі, передаючи гроші. Шинкареві очі ковзнули по Гаррі і на частку секунди затрималися на його шрамі. Тоді шинкар відвернувся, і послав гаріні гроші в старезну дерев'яну касу, шухляда якої автоматично відкрилася. Друзі знайшли найдальше від шинква сустіл, сіли і роззирнулися. Чоловік у сірих брудних бинтах постукав по ляді кісточками пальців і отримав від шинкаря чергову порцію паруючого напою. «Знаєте що?» – пробурмотів Рон – захоплено поглядаючи на шинквас. «Ми б тут могли замовити все, що захочемо. Цей тип продасть нам що завгодно. Йому абсолютно байдуже. А Я завжди мріяв сірбнути ковточок вогневіскі». «Ти староста», – наголосила Герміона. «А?» – усмішка на роновому обличчі зів'ялася. «Ну, так. То хто мав з нами зустрітися?» – поцікавився Гаррі, відкручуючи заєржавілий ковпачок з пива і роблячи ковток. «Та так, кілька душ», – відповіла Герміона, глянувши на годинник, а тоді стурбовано подивилася на двері. «Я їм сказала прийти приблизно в цей час». Вони цей заклад усі знають. Ага, дивіться, це вже, мабуть, вони. Відчинилися двері. Густа смуга насиченого курявою соняшного світла на мить прорізала кімнату, а тоді зникла, бо її перекрила заходяче ціла юрба учнів. Перші з'явилися Невіл, Дін та Лаванда. За ними Парваті та Падма Патіл. Разом з тут Гарріне серце тьохнуло. Разом з що? Та однією з її сміхотливих подруг. Згодом прийшла така замріяна, ніби потрапила сюди абсолютно випадково Луна Лавгуд. Тоді Кеті Бел, Алісія Спінет та Анджеліна Джонсон. Колін і Денис Кріві. Ерні Макмілан, Джастін Фінч Флетчлі, Анна Ебот. Якась гафелпавська дівчина з довгою косою. Її імені Гаррі не знав. Троє Рейвенклоуських хлопців, звали яких, здається, Ентоні Гольдштейн, Майкл Корнер і Террі Бут. А ще Джині. За нею високий худорлявий блодин з керпатим носом у якому Гаррі впізнав гравця гафелпавської квідичної команди. І нарешті Фред та Джордж Візлі з їхнім приятелем Лі Джорданом. Вони тримали в руках великі паперові пакети, набиті товарами з крамнички зонко. «Оце такі кілька душ?» – перепитав у Герміони Гаррі. «Кілька душ?» «Ну, очевидно, ідея сподобалася багатьом!» – радісно прощобитала Герміона. «Роне, підтягни сюди стільці!» Шинкар, який саме витирав склянку бруднющою ганчіркою, якої, мабуть, ніколи в житті не прали, завмер на місці. Він ще не бачив у своєму шинку стільки народу. Фред, привітавшись, підійшов до шинквасу і швидко порахував товариство. — Прошу нам дати двадцять маслопив. Шинкар вилипився на нього. Роздратовано жбурнув ганчірку, наче його відірвали від страшенно важливої справи, і почав витягати з-під ляди запелюжені пляшки. — Дякую, — сказав Фред і почав роздавати маслопиво. — Ану, витягайте грошики, бо в мене на всіх не вистачить. — Гаррі... Німо дивився, як галасливі учні розбирали пиво і не по кишенях, шукаючи монетки. Він не міг зрозуміти, чого ця юрба тут опинилася. І раптом йому стрельнула жахлива думка, що вони, мабуть, хочуть почути від нього якесь вступне слово. Він нахилився до Герміони. «Що ти їм усім казала?» Ледь чутно спитав він у неї, «Чого вони від мене чекають?» Ну, «Їм просто цікаво почути, що ти скажеш», – заспокоїла Герміона. Але Гаррі так люто на неї зиркнув, що вона швиденько додала, «Ти поки що нічого не роби, я перша почну говорити». «Здоров, Гаррі!» – привітався сяючий Невіл, сідаючи навпроти. Гаррі зобразив усмішку, але нічого не відповів, бо в роті йому пересохло. Чо? Йому просто всміхнулася і сіла праворуч від А Її подруга з кучерявим рудуватим волоссям не тільки не всміхнулася, а ще й недовірливо глянула на Гаррі, ніби хотіла сказати, що якби її воля, то вона ніколи сюди не прийшла б. Новоприбулі, хто в двох, хто в трьох, Порозсідалися навколо Гаррі, Рона та Герміони. Дехто був схвильований, дехто зацікавлений, а Луна Лавгуд мрійливо дивилася не відкуди. Коли вже всі розмістилися, гамір ущух. Усі очі були звернені до Гаррі. Е, почала Герміона трохи писклявим від хвилювання голосом. «Вітаю!» Учні зосередили увагу на ній, хоч і далі стріляли очима на Гаррі. Ну, е, «Ну, ви вже знаєте, чого сюди прийшли». «Ну, Гаррі подумав, тобто...» Гаррі гостро ззеркнув на неї. «Я подумала, що було б непогано, якби ті, хто хоче навчатися захисту від темних мистецтв, Ну, тобто, навчатися по-справжньому, а не робити ті нісенітниці, які нам нав'язує Амбридж?» Герміонин голос раптом зміцнів і став значно впевненіший. «І який аж ніяк не можна називати захистом від темних мистецтв?» «Це точно!» – підтримав її Ентоні Гольштейн. І Герміона підбадьорилась. «Отже, я подумала, що було б непогано, якби ми...» Ну, взяли справу в свої руки. Вона зробила паузу, скоса глипнула на гарі і повела далі. Я маю на увазі, що ми повинні навчитися себе захищати, як належить. Не тільки теоретично, а й користуючись справжніми закляттями. Ну, ти ж, мабуть, теж хочеш складати іспити з захисту від темних мистецтв для сов поцікавився Майкл Корнер, котрий уважно на неї дивився. «А вже ж хочу?» відразу відповіла Герміона. «Та найбільше я хочу навчитися справжнього захисту, бо... бо...» Вона набрала повні груди повітря і випалила. «Бо повернувся лорд Волдеморт!» Реакція була миттєва і передбачувана. Подруга Чо зойкнула і розлила на себе масло пиво. Террі Бута мимоволі пересмикнуло. Падма Патіл здригнулася, а Невіл якось дивно заскімлив, та потім зробив вигляд, що це на нього напав кашель. Однак усі уважно, навіть настирливо дивилися на Гарі. «Отакий план!» – додала Герміона. Якщо хочете до нас приєднатися, мусимо вирішити, як нам, а де докази, що повернувся відомо хто, досить агресивно урвав її білявий агафел-павський Дамблдор у це вірить, почала Герміона. Ти хотіла сказати, що Дамблдор вірить йому, кивнув блондин на Гаррі. «А ти хто такий?» – доволі грубо спитав його Рон. «Захаріас Сміт», – відповів хлопець. «І ми маємо право знати, чому він каже, що повернувся відомо хто». «Послухай», – негайно втрутилися Герміона. «Ми не для того тут зібралися». «Усе нормально, Герміоно», – урвав її Гаррі. До нього щойно дійшло, чого сюди прийшло так багато людей. Герміона, на його думку, повинна була це передбачити. Деякі з цих учнів, якщо не всі, прийшли, щоб почути з перших уст гаріну версію. «Чому я кажу, що повернувся відомо хто?» перепитав він, дивлячись Захаріусу прямо у вічі. «Бо я його бачив». Але Дамблдор уже розповів усій школі, що сталося, Тож якщо ви йому не повірили, то не повірите й мені. А я не збираюся марнувати цілий день, щоб когось переконувати. Коли Гаррі це говорив, усі затамували подих. Гарі здалося, що навіть шинкар нашорошив вуха. Він і далі витирав засмальцованою ганчіркою ту саму склянку, від чого вона ставала ще брудніша. Проте Захаріас не вгамувався. Дамблдор нам тоді сказав лише, що Седрика Дігорі вбив відомо хто, і що ти приніс Седрикове тіло назад у Гогорц. Він не розповів нам подробиць, не повідомив, як саме було вбито Дігорі. А ми всі хотіли б про це знати. «Якщо ти прийшов, щоб почути, як убиває Волдеморт, то я тебе розчарую», – заперечив йому Гаррі. Йому знову, як це вже не раз траплялося останніми днями, почав уриватися терпець. Не відводив очей від агресивного обличчя Захаріаса Сміта і був сповнений рішучості не дивитися на чого. «Я не хочу говорити про Седрика Дігорі. Зрозуміло? Тому, якщо ви прийшли заради цього, можете відразу собі йти, не марнуючи часу. Він сердито глипнув на Герміону. Це ж вона виставили його тут диваком. На всі, зрозуміло, поприходили, бо їм цікаво послухати, наскільки буйна в нього фантазія. Проте ніхто не зрушив з місця. Навіть Захаріас Сміт котрий, однак, і далі пильно розглядав Гаррі. «Отже, – знову заговорила тонесеньким голоском Герміона, – отже, як я вже казала, якщо ви хочете навчитися захисту, то треба домовитись, як нам усе це робити. Тобто, як часто зустрічатися і де саме? «А чи правда, – отрутилася дівчина з довгою косою, поглядаючи на Гаррі, – що ти вмієш викликати патронуса?» Усі зацікавлено загумоніли. «Так», – дещо виклично підтвердив Гаррі. «Матеріального патронуса?» Ця фраза щось Гаррі нагадала. «Ех, а ти часом не знаєш, мадам Боунс?» поцікавився він. Дівчина усміхнулася. Це моя тітка, пояснила вона. Мене звати Сьюзен Боунс. Вона мені розповідала про слухання твоєї справи. То це правда? Ти можеш вичеклувати патронуса Оленя? Так, відповів Гаррі. Ого-го, Гаррі! вражено вигукнув Лі. «Я й не підозрював!» «Мама наказала Ронові про це не потякати», сказав Фред, усміхаючись до Гаррі. «Казала, що ти і так забагато привертаєш уваги!» «Вона не помилялася», зітхнув Гаррі, а дехто з учнів засміявся. Самотня відьма у вуалі легенько засовувалася на місці. «А чи ти справді вбив Василіска тим мечем, що лежить у Дамблдоровім кабінеті?» запитав Террі Бут. «Це мені розповів один портрет, коли я там був торік». «Так, тим мечем справді», – підтвердив Гаррі. Джастін Фінч Флетчлі коротко свиснув. Брати Кріві обмінялися захопленими поглядами. А Лаванда Браун сказала – «Ого!» Гаррі почало кидати в жар, і він боявся глянути на чо навіть краєм ока. «А коли би були в першому класі, – повідомив Невіл, – він урятував філологічний камінь». «Філософський, – прошепіла Герміона. «Ну так, цей камінь від, відомо кого? – завершив речення Невіл. Очі ванни Ебот стали круглі, мов галеони. «І це ще, не згадуючи, — додала Чо. Гаррі глянув на неї, побачив, що вона йому всміхається, і його серце ледь не вистрибнуло з грудей. І це ще, не згадуючи усіх тих завдань, що він виконав на Тричаклунському турнірі, подолав драконів, водяників, і так далі. За столом схвально загомоніли. У гарі всередині все приємно стислося. А він намагався не мати самовдоволеного вигляду. Після похвалитчу, набагато важче було вимовити те, що він присягся їм сказати. «Послухайте», – почав він, – і всі негайно замовкли. «Я... я не хочу здатися надто скромним, чи як, але... але мені при цьому серйозно допомагали. Але не з драконами!» – відразу втрутився Майкл Корнер. «То був крутий політ!» «Та ну...» – пробелькотів Гаррі, знаючи, що з цим важко було б не погодитися». «А цього літа тобі ніхто не допомагав здихатися дементорів», – додалась Юзен Боунс. «Ну, це так», – знову погодився Гаррі. «Ну що ж, дещо мені вдалося без жодної допомоги, але...» «Ти що, хочеш викрутитися і нічого не показати?» – здивувався Захаріас Сміт. «Послухай», – утрутився Рон, перш ніж Гаррі встиг заговорити – Може б, ти заткнувся. Мабуть, Арона зачепило за живе слово викрутитися, бо він тепер пожирав Захаріаса такими очима, ніби хотів його добряче віддухопелити. Захаріас почервонів і почав виправдовуватись. Ну, ми прийшли чогось від нього навчитись, а він тепер каже, що нічого не може. Він такого не казав гримнув Фред. «Може, тобі прочистити вуха?» поцікавився Джордж, витягаючи з пакета з емблемою крамнички зонко якусь довжелезну металеву штуку загрозливого вигляду. «Або якусь іншу частину тіла. Нам однаково куди її застромити», додав Фред. «Ідемо далі», поквапилася розрядити обстановку Герміона то ми погоджуємося брати в Гаррі уроки?» Усі схвально загомоніли. Захаріас склав на грудях руки і нічого не сказав. Мабуть, тому що не відводив очей від інструмента у Фредових руках. «Добре», – з полегшенням зітхнули Герміона. «Тоді наступне запитання. Як часто ми будемо збиратися?» «Думаю, треба не рідше одного разу на тиждень». «Стривай!» – утрутилася Анджеліна. «Ще ж треба узгодити, щоб не збігалося з нашими тренуваннями». «Так», – погодилася Чо, – «і з нашими теж». «І з нашими», – додав Захаріас Сміт. «Ну, думаю, ми зможемо домовитися про вечір, який влаштує всіх», – нетерпляче сказали Герміона. «Але зрозумійте, як це важливо. Ми навчимося захищатися від...» в від Волдемортових смертежерів. «Добре сказано», – бовкнув Ерні Макмілен, від якого Гаррі вже давно сподівався щось почути. «Я особисто вважаю, що це дуже важливо. Мабуть, найважливіше за все. За все, що ми цього року будемо робити. Навіть за майбутні сови». Він обвів усіх, очікувальним поглядом, наче сподівався, що хтось вигукне та що ти таке верзеш. Але ніхто не озвався. Тож він провадив далі. Я особисто не розумію, чому міністерство нав'язало нам таку недолугу вчительку в такий вирішальний час. Там, очевидно, заперечують сам факт повернення відомо кого. Але навіщо призначати вчительку, яка активно перешкоджає нам виконувати захисні закляття? На нашу думку, Амбридж не хоче, щоб ми вивчали на практиці захист від темних мистецтв, сказала Герміона, бо має якусь, якусь божевільну манію, начебто Дамблдор створює з учнів таку собі приватну армію. Вона вважає, що він налаштовує нас проти міністерства. Ця новина приголомшила майже всіх, окрім Луни Лавгуд. «Бо в цьому є сенс», – мовила вона. «Зрештою маєш Корнеліус Фадж свою приватну армію?» «Що?» – розгублено перепитав Гаррі, якого просто ошелешила така інформація. «Так, він має армію геліопатів», – урочисто сказала Луна. «Та нічого він не має», – заперечила Герміона. «Ні, має», – сказала Луна. «А що це за геліопати?» – здивувався Невіл. «Це духи вогню», – пояснила Луна і вирячила очі так, що стала ще божевільніша на вигляд, ніж була. Такі височенні, полум'яні істоти, що мчать по землі, спалюючи все перед собою. Їх не існує, Невіле, скептично додала Герміона. Ще й як існують, розсердилася Луна. А докази, скривилася Герміона. Є безліч описів, зроблених свідками. Ну, невже ти така обмежена, що тобі все треба підсовувати під самий ніс? <кхем> так вдало перекривила професорку Амбридж Джинні, що дехто навіть злякано озирнувся, а потім розреготався. Хіба ми не збиралися вирішити, як часто нам зустрічатися для уроків захисту? Так, відразу погодилася Герміона. Твоя правда, Джинні. «Раз на тиждень звучить круто», – сказав Лі Джордан. «Ну, якщо це не…» – почала Анджеліна. «Так-так, ми пам'ятаємо про Квідич», – напружено урвала її Герміона. «А тепер треба вирішити, де нам збиратися». Це було складніше завдання. Усі замовкли. «У бібліотеці?» – запропонувала Кеті Белл. «Навряд чи мадам Пінс дуже сподобається, коли ми почнемо виконувати закляття в бібліотеці», – засумнівався Гаррі. То, «То, може, в якомусь порожньому класі?» – запропонував Дін. «Так», – підтримав його Рон, – «можливо. Макгонеґел впустить нас до свого класу. Вона вже так робила, коли Гаррі готувався до тричаклунки». Але Гаррі?» чомусь не вірив, що МакГонегіл буде така люб'язна й тепер. Хоч би що там казала Герміона про групи навчання чи виконання домашніх завдань, він чітко усвідомлював, що їхню групу запідозрять у бунтарських намірах. «Ну що ж, спробуємо щось підшукати», – сказали Герміона. Ми всім повідомимо, коли виберемо час і місце для першої зустрічі. Вона по в портфелі, витягла звідти пергамент і перо, а тоді завагалася, ніби набираючись рішучості. «Я, я думаю, що треба записати всі ваші прізвища, щоб ми знали, хто тут був. І ще я думаю, вона набрала повні груди повітря, що про це ми не будемо скрізь розпотякувати. Тому кожен, хто підпишеться, обіцяє цим самим не розповідати про наш задум ані Амбридж, ані будь-кому іншому. Фред узяв пергамент і впевнено там підписався. Але Гаррі помітив, що не всім хочеться записувати свої прізвища. Е, завагався Захарія Оскар і Джордж хотів передати йому пергамент. «Ерні скаже мені про час зустрічі». Одначе Ерні теж не поспішав підписуватися. Герміона глянула на нього, піднявши брови. «Я... ну, ми ж... ми ж старости», – вибухнув Ерні. «А якщо цей список знайдуть...» «Тобто...» Ну ти ж сама сказала, якщо Амбридж довідається. Ти щойно доводив, що наша група стане найважливішою подією цього року, нагадав йому Гаррі. Ну, я, я так, промиврив Ерні. Так, я в це вірю, просто. Ерні, невже ти думаєш, що я лишатиму цей список, хто знаде? роздратувалася Герміона. «Ні, звичайно, що ні!» Вже не так занепокоєно, відповів Ерні. «Я... так, а вже ж... я підпишуся!» Після Ерні ніхто вже не висловлював заперечень. Хоч Гаррі помітив, як подруга Чо докірливо глянула на Герміону, перш ніж записати своє прізвище. Коли підписався останній учень, Захаріас, Герміуна акуратно склала пергамент і заховала в портфель. Усі почувалися трохи дивно. Так, ніби щойно, підписали якусь угоду. Ох, і летить час! Фред зірвався на ноги. А нам з Джорджем ілі треба ще купити деякі делікатні штуки, тож побачимося пізніше. По двоє, по троє. Решта учнів теж почала розходитися. Чо дуже довго тузилася із замочком свого портфеля, нахилившись над ним так, що її обличчя геть сховалася під довгою чорною пеленою волосся. Але її подруга стояла поруч, склавши на грудях руки і нетерпляче цокала язиком. Тож Чо не мала іншого вибору, як вийти разом з нею.